a kiáltott tömeg, teljesen kétségbe van esve, Hát mit fogunk enni? Mit fogunk enni? bakancs lista, lista. A lényeg, hogy vasárnap van 070-9300-995, Ezen a számon tudtok beleszólni, normális áron, tehát nem telefon, Pedig lelki gyakorlatról van szó. Megszokhattátok, hogy kihasználjuk a vasárnapot, az úrnapját. Vasárnap a templomok egyébként nyitva vannak, ellentétben a cba de e, a melegre is koncentráljunk. A meleg mindig nagyon érdekes, például, hogyha esztétika, filmtörténeti szempontból nézzük a meleget, vagy filozófia történetileg, akkor mondhatjuk, hogy a meleg olyan állapotot idéz elő az emberben, amikor különös gonoszságokra képes. Albert Camus Akár csak a közöny, ott a meleg indítja el, és a fény a gyilkolás mozzanatát, vagy ott van a kuroszavának a viharkapujában, ahol a rabló a melegbe alszik, és egy könnyű szellő őt föl. Ezt csak azért mondom nektek, mert hogyha a melegben a gonosz egészen érdekes, személyes formákat ölt, akkor ebből következtethetünk a jóra is. Ha -ha! Igen, evangéliumot hirdetünk mindjárt, és pont erről van szó, hogy mindenki aggódik, hogy mit fogunk enni. Persze gúnyolódok, gúnyolódok, de hát én is ilyen vagyok, én is állandóan aggódok, hogy mit fogok enni. Ennek az aggódásnak a következménye volt ugye a szalámi gopás, tehát a kis hitűség, a kis lelkűség, de én magam vagyok a példa, de pont ezért hadd mondjam nektek, hogy tudom, hogy iszonyatosan aggódtak, hogy mit fogtok enni. Pedig mondjuk el, egy ilyen migránsos időben, hogy állati szerencsétek van, hogy egy fehér keresztény európai társadalomban éltek, van egy nagy előnye, hogy sokkal nehezebb ott éhen halni, mint máshol. Erről szól természetesen az evangélium, azért koptatom a számat, és olvasom, de amikor nagy távolságok futok be, iszonyú picik, kicsi Biblián van, és abban nagyon picik a betűk, így hát kb. fogok felolvasni, a csidók most fogják be a fülüket. És az, és az apostolok összegyülekeznek Jézushoz, és elbeszélik neki mindent, és azt is, miket cselekedtek, azt is, miket tanítottak vala. Ő pedig mondanékik, jertek ti magatok, valamely puszta helyre, s pihenjetek meg egy kevéssé, mert sokan vannak a járókelék, és még evésesen volt alkalmas idejük, és elmennék hajón egy puszta helyre ő maguk. A sokasápék ápig megláttál őket, és mind mennek vala sokan megismerék őt, s minden városból egybefutálnak oda gyalog, és ott gyülekezének és kimenve Jézus nagy sokoságot látott, és megszállná őket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdi őket sok mindenre tanítani. Mikor pedig immár nagy idő vala, hozzámennén a tanítványai mondán neki, puszta ez a hely, és immár nagy idő van, bocsásd el őket, hogy elmenvén körülfekvő majorokba és falvakba vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit tenniük. Ő pedig felelte, adjatok neki ti enni, és mondanéki, elmenvén vagyunk ki 200 pénz árukenyeret, hogy enni adjunk nekik. Ő pedig mondanék ki, hány kenyeretek van, menjetek és nézzétek meg. És megtudta, hogy 5 és 2 hal, 5 kenyér, 2 hal. És parancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit a zöld pázsitra csoportonként, és osszák szét a kenyeret, és veszik az öt kenyeret, és a két halat, és az égre tekintenek, hálát adnak, megtörik, és mindaz ötezer ember eszik. Hú, sok mindennek a szimbóluma ez a történés, a zelein koncentráljunk csak a filmforgatásra, zöld van, vagyis ez tavasz lehet, ha Izraelbe vagyunk, vagy arra felé, Palesztinában, most mindegy, hogy hogy hívjuk, és kellemes az idő. Már terjed a, a szóbeli marketing, kommunikáció, nagyon hatékony a gerilla marketing ma is használja, és nagyon hamar megtudják, hogy jön az a, az a názáreti bolond fickó, és meghallgatják. Olyan, ezer ember, ötezer ember, ezen vitatkoznak lehetett ott, és akkor megtörténik, ugye egy csoda történik, csodának meg értelmezései vannak, meg a csodák azok szimbólumok is egyben. Egyrészt a katolikusoknak ez a kenyér kérdés, ez állati fontos, az ostya, és az egész miatt, tehát a, a kicsit a, az, hogy Isten magával letett, tehát a, a katolikusok azok, kannibálok tényleg annak itt az előfutára szimbóluma de most ne katolikus értelmezésben nézzük, hanem mondjuk azt, hogy a gondviselés bevaló hit a, ami egyrészt nagyon nehezen észrevehető, a pozitív jelenségeket nem jegyezzük meg, nem, tehát ha netán véletlenül mégiscsak sikerült ütemből visszalépnem a busz elől és nem haltam meg ezt a pozitív élményünket nagyon hamar elveszítjük, még a negatívokat őrizzük. Tehát a gondviselést szerintem ki kell figyelni, és ha észreveszed, az jó, mert megnyugtat. Másrésztről meg közösségnek kell lenni. Közösségben az ember az egész állatvilágból szerintem azáltal által tudott kiemelkedni, hogy együttműködött és közösséget épített föl. És ez a, ez a, ez a közösség Isten keresztül valósul meg. Értitek, hogy ugyanazt mondom, amit az iszlám. Hát ez az egészben a borzasztó, hogy ha vallásáborúk vannak, akkor nem a teo, az értelmezések, a teológiák fognak egymással vitatkozni, amiknek nincs mit vitatkozni egymással, mert kb ugyanazt mondják, hanem akik ezeket a tanításokat értelmezik, félre magyarázzák, ezt csak azért mondom, mert nagyon tetszett az ISIS, egy, most, most gyerekekkel gyilkolásznak általában, az, most ez a divat, ő jégkocka árusnak a kocsiját, és nagyon hatékony ilyen nyári menekben jégkocka árusnak átszázni magad, hogyha tele vagy TNT-vel, mert úgy tudom, hogy 160 nő és gyerek, és ö, még olyan 200 sebetűsültet sikerült tegnap felrobbantani, de most nem a rosszról, hanem a gondviselésről kéne. E, e, e, igen, a zsidók is hittek abban, hogy Isten eteti őket. A, a, a jó apa az megeteti a gyerekeit. E, tudom, hogy filozófiailag problémás a, a világban az éhezés és a, a szenvedés. Akár, tehát... Mindezeket a mondatokat, hogy tudnám elmondani, mondjuk Nigériában? Nem tudom. A probléma ez az egész európai okoskodással, hogy elszakadt az alapvető élményektől, és könnyebb itt hinni az isteni gondviselésben, mint Nigériában. De közben, ha oda megyünk, találunk olyan embereket, akik nálam erősebben hiszik az isteni gondviselést, csak azt mondom, hogy nem vagyok én hiteles talu, mert fehér vagyok, és európai, és gyarmatartó, Kolonizáló geci. Most meg aztor, nem is Asztor Piazza, hanem egy nagyon tehetséges magyar fiatal ember fog kicsit énekelni. <Szorítás> Fenegess a fenekét, men mélyne És nyavajog a faternek, hogy kéne Egy jó kis szex a meleg fenekére oh, Gyere, le, lehet maszkulához Tud ide a lipuskád a számosz, Mert ez a tűcsök raj, nem a macsfaj Szégyentelen ez a faj mert bocsok a fajtán szája, ez ultramodern ária És azért ilyen pofádlan, mert ma tét sűlt márja Én a fináltal, nyelvem nyalva Imádnak maszkura és a tücsök rajt, szégyentelen ez a faj. Így szól az árja, mert a tét szültem nem márja Én ezért vagyok hülye, mert utatom az űrbe I right swing, I swing, I swing. Let the swing Swing, swing, Sex, swing. swing take you. Swing, swing, swing. Let the ha bepusszílok észgép ki, ki is be is csókolok Ó, csak bébét bírt ki Babán nagyon piszkos A tücsök muzsikája És az egész Budapesten nincsen neki várja Mert bocsok a fajtán szája Ez útra modern ária, És azért ilyen Pofárdlan, mert ma tét szültem Mária, én Maszkura és a tücsök raj, telen ez a faj Így az szól a zárja, mert a matinszült nem márja Ez itt vagyunk hülye, én utazom a űrbe Megint jön jegyzet, mert tudom, hogy szeretitek egyszerűen, én hiszem magamban a neokonzervatív vonalat. Na, azt álmodtam, hogy gyilkos vagyok. Azért tud ez a habon, gyerek, lássuk be. Azon gondolkodtam a héten, hogy miről írjak nektek. És két téma izgatott, mégis Árpi győzött. A gyöngyhúk átminősítése a vadászható szárnyassá forradalmi ötletnek tartom, még akkor is, ha a sörétes mögül semmilyen testvérem céloz a baron Fieldvon. A másik a Sobert Norby részvényeinek váratlan zuhanása a tőzsdén. Most a hallgató azon gondolkodik, hogy melyik téma érinti közelebbről az ő életét. A gyöngytyúk átminősítése szerintem kaput nyitott a jövőre nemcsak a magyar vadásztársaságok történetében, hanem a turizmusban is. Gondoljunk bele, azzal, hogy felismertük minden lepuffantható, ami repül, célország lehetünk mindazok számára, akiknek van otthon puskájuk, és szeretik leszedni mindazt, ami a levegőben repül. A repülők sajnos ma még kivételek. De ezért is jó idea a baronfi udvar lakóinak fogalmi átcsoportisattása a repülő nagyvadak közé. Világos számomra, hogy a fácán lobby áll emögött, de most nekik drukkolok, mert több száz éve szopó ellen ülnek, ha vadászatról van szó. A gyöntjúkban van valami zsidó sunyogó. Itt az ideje, hogy életét áldozza a magyar hazáért. A Gyöngyük Projektért Magyarország miniszterelnök helyettese felel, és ez megnyugtató. Tehetségét nem meghaladó feladat lehet ez számára, hisz képes marosvásárhelyen is megülni a lovat. A Norbicucs magas rostartalommal más eset. Agassia megmondhatója, mennyire egészséges, de sajnos, amióta ő is gluténmenteset zabál, olyannyira lefogyott, hogy eltűnt. Csak a rajongók maradtak. Politika tudományilag azért fontos a jelenség, mert ha találunk közgazdasági magyarázatot az anyagi természetű önszopásra, ezzel a Fidesz kétharmados választási sikere is könnyebben megmagyarázható. Kár, hogy a tömeglélektan és a pszichológia nem tud mit kezdeni olyan személyiségekkel, akik az edzőteremben találták meg az édesanyjukat. A stadion szindróma már régóta megfigyelhető diktátoroknál, de vizsgálni lehetne azokat is, akiknek karcsúságát őrzi a heroin. Bocs, nem jó a példám. A heroin nem egészséges, hiába magas a sikertartalma. Ám úgy van, barátaim, hiába töröm a fejem, hogy szórakoztassalak titeket, a mágus nem én vagyok, hanem a hermész léptű habony aki éjjelente varázsport szór az ártatlan kicsikre. Ritkán aranyport, ő a negatív tudat rémálmában hisz, joggal, reggel felébredvén mindent elfelejtünk, csak a ránk hulló szúrkat nem. A táborok felépítésének vágya logikus, média szükséges lépés volt. Habony abban zseniális, ahogy a fejét emeli, ezzel is növelve a perspektívát. Mindenki az általa megálmodott, pengeéles drótra koncentrált. Sajnos van bennünk partikularizmus, ahogy már Adi Endre is megmondta. De ő a kerítés mögé nézett. És mit látott? Sátrakat. Nagy sátrakat. Tehát most nem a vadkempingezés már a elfeledett formájáról van szó, hanem a történelemről. Árpi egyszerűen látja a jövőt, ez benne fantasztikus, még akkor is, ha egy állangépezet áll mögötte. Korai elődje, Néró császár is megálmodta Róma égését, széfersét a hálátlan múlt nem őrzi. De a lényeg, hogy a virtualitás és a valóság közötti távolság néha csak egy despotányi. Próbálok nem gondolni a fehér elefántra, de mindig Árpi szól belőlem. A sátortáborok felállítása amúgy régi magyar hagyomány, idővel a kárpát menekültek menekülteki is építhetnek maguknak. Kelet és nyugat úgyis záhonynál találkozik. ika -e, sátrak? Nem jók, mert kicsik. Persze, az is lehet, hogy nem értem az egészet, mert pont az a jó a Boden sátrakban, hogy kicsi, levegőtlen, nem lehet benne élni. Nyáron meleg, téle, hideg, ősszel, vizes, tavasszal, na... Oké, okay, akkor a talajmenti fagyokat nem számítva egész kellemes. Elhatároztuk itthon, szabadka, hogyha majd állnak a sátortáborok, átviszük a gyerekeket megnézni. A Balatonnál már úgyis voltak. Először megnézzük a vadasparkot, mert kis csíkos hátú vadmalat született nemrég, utána jön a menekültábor, mert Bence még soha nem látott kerítés mögött szíriai kisfiút. Mondtam, hogy csak óvatosan a kerítésben lehet kóboráram, meg haraphatnak is ezek a vadak. Bence közölte, hogy ő nem fél, nála a parittyája, és szétlövi majd a fejét annak a kisfiúnak. Megdicsérem, jó magyar ember válik belőle, ha majd felnő, de akkor érdemes lesz visszaköltöznie Magyarországra. Ennek annyira nem örül, de hát még gyerek nem tudhatja, hogy Árpi már kommunikálta a baronfi udvar lakóival, hogy minden magyart hazahoz, őt is. Azt támadtam éjjel, hogy megfojtottam egy ártatlan srácot a Vújton táskájának fülével. Utána utcabálon vidáman táncoltak az emberek. Hú, jó volt felébredni, hiába állt tőle a farkam. minek nincs vége. Ez a, a, az, az üzenetünk annyira, hogy most egy új fázisban vagyunk, ami már nagyon régi Gáborral kicsit púrpálézunk. Kélek közélete nyomjad be, hogy van valami kérdés. Hogy bírod? A meleget? Uh -huh. Én durván csinálom a, a Spesnath módszerét, Igen? Igen, a hideg víz. Szerencsére bírják. Amit a hallatáshoz használtak, az egy jó? Nem, nem különlel. úgy csinálom, mint a, a gyerekeknél, amikor lázat csillapítasz. Mert beszállni nagyon dolog. Kézzel annyira a hideget, amikor itt a Csehsziből hoztak egy ilyen gépet, ki lehetett próbálni ilyen sportolóknak, de volt, akkor még cele voltam, meg híres. Uh -huh. Bejutottam, és az egyik szobában mínusz 70 volt, a másikban mínusz 140. Uh -huh. Az egyikbe voltam három percet, a másikba két percet, és jó esett. Tehát a, a, a, lehűtöm, a hűtöm a vizet. Szerinted még? Nagyon a... hasznos, majdnem egy óráig nem érzékeled ezt a most ha három órakor csinálsz egy ilyet, akkor azért a csúcs időszakot, mert közben többet meg gyalogolok, tehát érted, hogy én nem védem ki lékkondival a meleget, tehát máshogy védem ki, tényleg teával, tényleg igaz a meleg, tehát ezek amit az angolok, ez mindig az. Ha, ha nagyon meleg van, mert ha csak nyalfogsz, akkor nem érdekes. a Katamán ugye a legnagyobb melegben szintén azért bujik én. Uh, Rémes kívülről nézve szőrös bundában, mm. mert akkor ő a saját mindössze csak 37,2 az, fokos testét el, ugye leválasztja, szigeteli a külső 43-tól, úgyhogy őt is meg lehet érteni, őt is meg lehet Tudod, érteni. miért a feketét az arabok? Mert átengedi a... Képzel, a fehérrel nem az a probléma, a fehér egy darabig visszatartja a meleget, de aztán, ha a lizi úgy dönt, hogy átüt a fehéren, akkor ugyanúgy zárja is. És ezért, ha megnézed az arab népekben, miért, miért van rajtuk fekete csadó? Mert jobb a és a bőrnek Itt az a, a... a két kultúra, amely szerint, és akkor a perzsák, a sakkot, ami fekete és fehér, tehát Pepita, ezért így találták ki. Így van, és 64 mezőben akkor ott Átjátok. a csatamezőn dől el, hogy most a fekete igen. engedi át, jobban vagy a fehér. A fehér, így van, miket tudunk. Jó, tehát ezt így bír. Szerinted még a leg, legifjabb generáció ismeri azt a kifejezést, oh. hogy priznic? Hát nem, nem minden fiatal idióta, tehát uh -huh. igen. Jó, hát tudsz te nem kérdésre válaszolni? értem. <laughs> <laughs> nem, mert hát a, a Priznit... Uh... Nem lehet mondani, mert most éppen egy 16 éves nagyon okos értelmes gyerekkel beszélgettem. Tehát érted a tömeget ide azt mondhatnám, hogy teljesen hülyék a fiatalok. haza vagy... De a tömegből a mindenütt hülyék a fiatalok. Körülbelül nézd meg a neten, hogy például miket nézegetnek. Tehát, hogy mikre rájkolnak rá 155 millióan. Egyszer érdemes megnézni, mert ez Tehát nem, nem művészeti teljesítmények, miket fogsz találni azok, mert... És, de nem lehet ezt mégsem mondani, mert valószínűleg mindig így van a történelm során, hogy idióták aztán megváltoznak, és egészen mások Na résznek. Na jó, Érted a John Lennon nem volt idióta? Hát egy időben biztosan volt. Igen, és aztán volt. végtelenül elkezdtük tisztelni, majd a, a béke harcába belehalt. A de... Nem idiótaként halt meg John Lennon szerintem. Jó, hát valószínűleg rajongója, több olyan embernek van, akire inkább sütjük rá, hogy idióta, mint mondjuk, ahány követője van, az egyébként nem idő viselkedő embereknek. Csami hogy egy idióta ölte meg, ugye ez az ő sorsa, tudod. Aki ráadásul pontosan így akart néhány másodpercben világhírre szert tenni. Na, akkor most közélet, komoly, magyar komoly témák. Nem akarod, fog, a magyar, vagy már féltek Magyarországtól, hogy, hogy figyelj, teljesen, fölhívtak a Klubrádióból, hogy Mit szólok a magyar hírakhez? valami fél nyolckor, tehát én kora reggel, uh -huh. tehát el tudok képzelni, hogy kidőlök az ágyból, tehát békében élek, érted a háborús Balkánon, csak valaki föl gyorsan mond három ilyen magyar hírt. Uh -huh. És az elején még úgy visszafogtam magam, aztán a már nem bírtam, hogy elkezdtem kiabálni. Mi van, megbolondultatok? Tényleg, teljesen olyan kívülről nézve az egész, hogy, hogy megőrültek egyrésztől őrületesen fantasztikusnak tartom, hogy a két kétfarkú kutyapárt a leghatalmasabb ellenzéki pártán nőtte ki magát. Két hét alatt. Két farokkal. Igen. Két farokkal, úgyhogy páran páran csinálják azt a dolg. Ö, ö, egy. Tehát, ha van pozitív, ö, van a negatív is, hogy ö, Csak mire gondolsz? Fi... Csak nem fi... arra gondolsz, hogy az MSZÖ kérdettel, hogy nem lesznek váltópárt? Az, az, az, az, az vicces. Az a vicces kategória. a fog vár... rátérni. A a magyar foci hétvégéje. Uh -huh. Érted? Hát tiszta erőből nyomjuk ezt az egészt, a minden nyomunk. Én fradista vagyok, érted? Uh -huh. Uh -huh. De tudod mi, amikor Isten meghalakszik? Nem jut tovább a fradi! Uh -huh. Érted? Zseljeldi itthon, 1-0. És tényleg rettenetes feszültség támad a tények és az ideológia között. Mert mondhatod, hogy nem számít az 1-0, de sajnos számít, mert ha nem nyer a fradi ott kint, akkor ő nem fog a statisztikában egy következő grádicsba ugrani. Te persze, hát ezt tudjuk, hogy az UFA ezt így könyveli, hogy hát kikapott. bizony győztes mérkőzés. Tehát az, hogy a, a, a majdnem győzött, de ha kikapott, ér érted? Tehát az ideológia és a marketing nem tudja a valóságnak ezt a távolságát. Egyszer azt mondta nekem egy, hogy mennyire komolyan beszlek a... Dolgoztam a borsodi sörgyeknek, és a, olyan cégeknek is, amelyek a, az mls volt a kapcsolatban, és szerették volna, hogyha pozitív propagandát fejtek ki a futball mellett. És mondtam, hogy jó, írok egy pozitív cikket, de mondom, megvárom a hétvégi mérkőzést. De miért, miért, miért, miért? Már nem értették azt, hogy a valóság létezik. Egy marketikes nem érti. És akkor Katarra játszott a magyar válogatott, és három óra kikaptak. És mondtam, hogy nem tudom megélni a cikket. É, és akkor megsértöttek. És akkor arra gondoltam, hogy idió, ezek már idióták, nem értik meg, hogy csak akkor lehet valamiről pozitíve beszélni, hogyha annak van pozitív oldala. Jó, akkor. Tehát aktuális közélet, Igen. honi mezők. Foglalkozunk házasság közvetítéssel, jó? Kerítés, é, jó, jó, jó? kerítés. Jó, jó, jó. Volt jó, jó. Jó, jó. Jó. próbamászás. Vélemény? Ö, jaj, még nem láttam. Sajnálom, akkor jöttem még át, amikor még nem Akkor állt. te következetes vagy a fociról, és csak akkor tudsz, hogyha empirikusan van valami, a próbamászással még nincsenek a, a, Nincsen. De most, hát most megyek hétfő, most már látni fogom. Aha. Nem tudom, megnézem, hát érdekel az egész, inkább én beszélgetni szoktam ott a... a, a, a figyelj, olyan zseniális, már egyből egy jogi problémával kezdtük, de figyelj, trianon óta a határkérdésben a magyarok lába megremeg, Nézzel, hol odaér a kerítés, ez már Magyar Földön van. Igen, ez... Nem vagy senki nem fog törödni vele, de jogilag se. Fellez, ez ez Fantasztikus, bizony. hogy mind, mindig el tudunk valamit egy kicsit baltázni. Nem tudom, szerintem. Figyelj, az alkalmazkodás, meg a kialakítás az, hogy hogy lehet ezt. Figyelj, biztos, hogy majd lesz olyan hacker csoport, aki csak Brahiból megpróbálja fölvágni. De nem akarok ötleteket adni civil barátaimnak, mert hát, ha valaki észreveszi, hogy vagy persze, akkor azt mondom, hogy ironizáltam. Oké. Okay. Újabb téma. <gül> Merkel esete a paleszti ja, az, az tudod, azért mindenhol a politika hülye. Tudod, az egész Merkel-sztorinakól egy, egy, egy arab kislány, aki gyönyörű németséggel, gyönyör, tényleg olyan volt, mint az... az, az egy, na, nem azt akarod mondani, hogy be volt állítva, meg volt rendezve? Nem. Akkor nem. jó. Akkor nem. Van talán. ilyen? Figyelj, a kultúra az ezer egy a meséjé, meg az araboktól származik, és ő egy csúcs teljesítményes kislány volt, aki nagyon szép, tényleg úgy betegy, mintha az angol királyi udvarba lett volna, úgy adta elő ékes német nyelven, az értitek a filozofiása, és akkor ugye Merkel azt mondja, hogy ugye lebukott az, az, az kétségtelen, hogy Hát, hát ilyen empátia dolgában azért nem biztos, hogy erős tehát vagy nem tud mit kezdeni síró gyerekekkel. Vagy nincs hozzászok. Nincs hozzászok, azért mondom, hogy nem akarom nagyon elítélni, de nem tudott működni. Szerintem tudod, mi történt? Kirugták a biztonsági emberét. Most ez egész meg és benne van hogy ki, direkt a megokolást, mert arra gondoltam, azért a politika mindenütt, mindenütt hülye. Mert, mert az annyira tetszett, hogy Várjál, mert papírok vannak. E... Igen. Akkor is szólj, hogyha németül olvasol, mert akkor segítek. Nem, az már megvan a Merkel. Csak... Eredetiben kerestem? Nem, de eredetiben, tudod, milyen. Ja, itt van. Akkor az egész hír, ugye, Aydan Ozoguz, ez kérlek szépen a német kormány minisztere, csak uh -huh. hogy valaki ne azt gondolja, hogy egy törököt tehát azért a németek azért nagyon jó fejek ebben a kérdésben tehát ne úgy gondoljuk rájuk, mint Magyarországra majd van olyan hírem, hogy hány embert fogadtunk mi bemegy, hogy össze-vissza az udazik mindenki ő azt mondta, hogy ez a kislány mégiscsak marad tehát egyrésztől ez érdekes, ha valami bekerül a médiába akkor azonnal happy end lesz belőle és ez a család maradni fog mert... Te várjál, Baki, talán van Három olyan a hallgató, aki most csak a hírt itt éteresen hallotta, de mögötte van, azt nem. Elmondanád, hogy mi történt? Az van, hogy ez a kislány Rem, Rím, Rem, a hatodikos, Palesztin, ők már négy éve ott élnek Németországban, euh, hát, a, a, a család helyzete, ugye ez volt a probléma, Merkel belekérdezett. Nem kellett volna belekérdezni, na mindegy. Uh -huh. Merkel asszony, de ezért nem a biztonsági őra a felelős. Még nem. Még nem, hogy, hogy mi van otthon a családdal, és akkor az, az a kislány, aki nagyon szépen válaszolt az elején, és, és mondta, is ő azt mondta, hogy hát ő, ő, ha már ilyen jók a tanulmányi eredményei, szépen beszél németül, meg zene, meg svédül, nagyon, tehát nagyon érték hogy akkor ők ugye maradhatnak Németországban. És, és őszinte volt a Merkel, már megint egy, egy piros pont, de nagyon kicsi, hogy őszintén mondta, hogy hát figyelj, ez nem, nem biztos. És hogy nem tudja garantálni. Nem tudja igen. garantálni, erre a kislány elsírta magát. És, és ekkor lépett oda hozzá. És oda lépett hozzá, igen. A, azt írják, hogy a őrnek meg kellett volna akadályozni azt, hogy oda a kislányhoz. Most elképzeltem azt a helyzetet, hogyha odaugrik a biztonságért, és nem engedi, hogy Merkel megsibagassa, teljesen hülyék a politikusok, és kérek szépen, kirúgták ezt az embert, mert nem ismerte fel a veszélyhelyzetet. Na ez, amikor az indoklásban mit írjunk? Veszélyhelyzet. De német volt, Fek... mondjuk ott, azért mindig többet gondolok az emberekről, mint... Lesz olyan felelős, hogy bűnbak, akinek az lett volna a dolga, hogy négy éve ezelőtt meg akadályhoz ezt a családot, hogy költözzen? Igen, az jó. Ez, igen, igen, igen. ez a következő szint. Igen. És attól félek, hogy ha, ha neked eszedbe jutott, akkor valakinek komolyan eszébe fog jutni, és, és valóban utána fognak nézni, hogy mikor és hogy jött be ez a Koltai család. Koltai mondogatta, hogy nem szeretné 70 70szer elmondani, hogy általában mind az zöld földrész hozzá tartozik. Tehát lehetséges, hogy ez majd valaki átveszi tőlem. Na, mi a kommentárod? Mi, mivel kapcsolatban? Ezzel a híre kapcsolat. Azt hittem, hogy ez nem erre azért, akartál elolvasni. Én a Oké. Okay. Csak, hát. Itt az, hogy ö, ö, először is a, a, a hülyeség, most ö, hoztam csomó ilyen hülye, mindig amikor nézem a híreket, akkor típusokat keresek. Tehát háborús hírek, vicces hírek, és vannak hetek, amikor nagyon vicces a politika. Ez vicces szerintem. Minden tragédiája ellenére tragikomédia ez, műfailag nézve. A tragikomédiában vannak ö, ö, egészen ilyen tortadobálós poénok is, mint hogy ebben az esetben a hátul álló biztonsági őrt rúgják ki. Uh -huh. Érted? Ha, le, ha a fotót nézed, azt mondani, hogy ugye a képen lévők közül, hát ő, ő talán nincs a történetek semmi össze. De közben nem, benne van az is, hogy az az empatikus, multikulturális német társadalom, uh -huh. amit ami eljutott Szetei Rettes, féli, hogy elérkezett a határ, a saját önmaga határához, és ez fejezi ki Merkel. Nem hazudott, mert német és filozófus, és egy gyereknek nem hazudunk. Ez szép, de hogy ne, talán nem ebben a formában, vagy nem érted, de ha nem ebben a formában mondja, akkor még mocsog politikus. Illetve a gyerekkel kapcsolatban általában ugye arra kell vigyázni, amellett, hogy nem hazudunk, tehát aktívan, tehát nem ártatlan hazugságot, hanem aktív hazugságot nem mondunk. Még emellett arra kell vigyázni, hogy amit viszont megígérünk, na azt a gyerek számon kér. Igen, igen, igen, igen. Hogyha tekintetben korrekt volt? Jó, hát igen, de ezt mondom, hogy érdekes, egy olyan média helyzetben bukott bele Merkel, figyelj, a figyelem, amikor a PR osztályok leszervezik azt, hogy Merkel hol lép föl, azok mindig tudni biztonságos szituációk. Ezért retteket Orbán Viktor, hogy ő is az életbe véletlenül belecsúszik egy, egy iskolai. Figyelj, megvan az a felvétel, amikor George Bush fülébe súgják, hogy összeomlottak a tornyok. Miközben biztonságosan csak fejjel lefelé tartják a könyvet, amit a Manbő mesét olvas az avadásoknak. Láttad? <laughs> Na, azért mondanak, de mondtam hogy... már, hogy az öt Földre ez általában hozzám tartozik. jó, volt a Azért mondtam, hogy figyelj, ilyen pillanatok vannak, ez a valóság átjött a médián. Érdekes, hogy a, a kislány sírása az azért törhetett föl, mert Merkel őszintessége miatt elhitte, kézzeld el, mennyi pozitív tapasztalása volt arra vonatkozók, hogy Németországban vannak, és az összeomlott, figyelj kérlek, ha a király mondja neked, hogy figyelj, te nem leszel az alattvaló. Nagyon szép történet ez, ennek eldukkolok tovább Merkelnek is, csak most kétségtelenül elseggelt. Hazai hír? Hát hazai? Mármint hát hogy a, mondhatok, kérdezhetnek. Hát kérlek, hát... Ugye a Horn center akarsz kérdezni. Mostantól kezdve a Horn a kapcsolatban hát ez annyira helyes. Érdeklődnék, hogy annyira... alakult a véleményed. Először is, egyrészt ne, ne legyünk gonoszak és ironikusak. Igen, az igaz, hogy kell egy hely. Na most, egy helyet, ahova minden olyan szellemi értéket bevonzok, ami, ö, amit mondjuk én képviselek. Csak mondom nagyon helyes túbiáséknak, Például Juhász Péterrel régen, amikor még nem akart politikus lenni, mi gondolkodtunk ilyen helyeken, de kulturális Andergen vonatkozásba, Berlinben nagyon sok ilyen hely van, én nekem a Podevilla kedvencem, mm. az egy, nem vijatában, majd órákat meséljek róla. Valószínű, megint egy kicsit le vannak maradva, így a helyre vonatkozó információjag a, a, a szocialisták. Tényleg nem tudok, mit mondani, meg kéne egy kicsit újulni szellemileg, nézni, hogy mi van a világban, de hogy például én baloldik, baloldaliként, annak ellenére, hogy tisztelem a Hongyulát, tényleg komolyan mondom, tehát nem mondanak róla, figyelj, én nem megyek bele olyan épületbe, aminek Horn Gyula a neve. Egyszerűen azért, mert nem választanám ki őt a baloldal, nem azért, mert nem azt mondom, mint a jobb oldal, csak figyelj, nem illik hozzám Horn Gyula. De de ez most itt cinizmus, irónia és gonoszság volt ebben a kérdésben. Na de, de, na de de, hát, jó, de hát azért megengedhetjük a ezt. A Hor van. van valami kis metál, metal hörgő, mm. ja. Én szoktam kérdezni a, a régliberálisokat. liberálisokat. Felmerül bármelyikükben, és hogy talán nem is a Gyuláron nevezték el ezt a centert, amikor majd elnevezik? Nem, a horgyulának emléket kell állítani. Na, kimondottam de... veled, akkor mégiscsak de sokak é... számára az ő. De nem pontos. az épület, hát azt mondom, ettől idióták ki kell találni, hogyan kell hordulának emléket állítani, de nem egy olyan helyből a különböző szellemiségű baloldali embereket akarsz bevonzani. Hát matematikai is mondhatom, hogy lesz olyan, aki zavarni fog a, a... Ha engem zavar, aki én értékelem, akkor gondold, de az, aki nem értékeli. Hát nem fog... Ne, a hely, tehát az alapötlet már a kigondolás pillanatában nem működik. És azért mondom, hát azért a szocialisták édeseim most ingyen, ha halljátok, gondoljátok át, hűjetek le, kávé, konyak, fél óra alatt lájöttök, de ha nem hízjetek, benne is nyomjátok. Az index fogalmazott úgy, és tisztelettel érdeklődnék a te véleményeddel nem kapcsolatban is, hogy hát Én ugye, hogy üres lett a párt és hogy vajon üres lett -e a párt is? Kérdezték tovább. Hát azt nem tudom, annyira nem ismerem a pártot, tudod, ezt nem, ez így, ez, az túl nagy, hogy megjósoljam, nem, ezt nem tudom megmondani. Uh -huh. Hát szellemi holdudvarában a leépítette magát, de ezért egy párt nem csak a szellemi holdudvara, hanem az egész, amit addig csinált, kiépített, stb. Nekik nagy probléma azért hiába utálják a szabaddemokratákat, hogy őket elvesztették. Tehát azért a liberalizmus szellemileg sokkal felkészültebb volt, és az jó jött nekik hátszélként. Hát most nincs. Az, az, komolyan mondom, bármelyik szocialista politikussal Bármikor leülök beszélgetni a baloldali gondolkodásról, csak abban az esetben, hogyha van anyag ismerete. Meg vagyok győződve, hogy a nagy részüknek nincs. Nem fol -ol olvassák Dél-Amerikát, nem tájékozódnak a világról, nem Magyarországon működik ugyanis a baloldal, ha, hanem a világ bizonyos más pont Svédország. Ilyeneket tudok mondani, most komolyan. És szerintem ők nincsenek tisztában az azért rossz, mert követni lehetne ezeket a mintákat. Nem véletlenül vannak ezek a. A civil társadalommal való összebútorozásuk. Tudod, mikor jönnek rá, hogy nekik a civil társadalom a szövetségesük? Ha majd valaki belép a Honcenterbe. Hát, a részükről, mármint civilek részéről. Na jó, most ironiát, ironiát fél fél a, a civilek, Igen. és akkor arra rá tudnak csatlakozni. Én, én már attól is lennék, válasz, ha hogy pártember lennék. Hogy miért őket követjük? hogy, hogy nem tudjuk őket beelőzni? Uh -huh. Hát azért mondom, hogy, hogy azért, mert szerintem képességekben az ott most már nagyobb probléma. Amikor vásárolnak Izraelből, Amerikából, finkenstein vagy mindenki vásárol, az oké, okay, hogy a vezénylő tábornok jó, de tudjuk, hogy a csaták nem csak a tábornokokon múlnak, hanem a, a, a hadnagyokon és a közkatonákon is. És ott elvérzik az egész. Most már szerintem ne a hírekig, viszont egy dologra rákérdeznék, Igen? mert talán még ebbe a Hú. kb. 3 fél percbe belefér, hogy uh, vállalná e úgy uh, magyar parlamenti országgyűlési képviselői Á. mandátumot, Á. hogy előre tudod, hogy nem kell felszólalni, és hogy rakáspénzt kapsz. Konkrétumokat mondjak? Nem. De nem biztos, Vagy képbe vagy. Hogy mennyit kapnék? Nem, hanem, hogy uh, tudunk. Ma olyan országgyűlőség képviselőről, Most egyébként kivételesen pont kormánypárti, ennek persze nincs jelentősége, de ő éppen az, és 55 milliós jövedelmet állít, állapítottak ügyes. meg. a egyik legügyesebb. Nem szólalt fel. Jó van, ne figyelj, ő az egyik legmenőbb, azt kell mondanom, a többi legalább hülyét csinált magából, róla még nem is tudunk. Hát ő a legjobb. Elhangozhatott az ismered korábban táborokban, házabörikban csináltuk ne, azt, hogy, a hogy aki a először neve. szólal meg, ugye az a vesztes lehetséges, hogy valami ne, hasonló ne, a frakcióban elhangozhatott. Um, mondtam, hogy ügyes. Ez gazdán. azért nagyon sokaknak, szóval nagyon sok hallgatónak biztos is. Biztos a videólikó meg adóztatja, ez biztos kisebb összeg. Aha, <laughs> <laughs> jó. Hát én nem, félre ne érts, nem ajánlom, hiszen nem is ajánlhatom, hogy most akkor te is ugyanezt próbáld meg, mert azért mégiscsak Némileg bonyolult bekerülni oda, de azért ez mégis csak furcsa, nem? Szóval, hogy, hogy, hogy hallgatni is tudni kell ezek szerint? Ó, oh, oh, oh, oh, persze, persze. A, Törvényhozóként? Én is ismertem a kapuit, sokkal beszélgettem vele, ő zseniális nagy hallgató volt a parlamentben. Hogyne? Nekünk is zseniális nagy hallgatóink vannak. Törvényelményeket is hallgatott. várjuk. Ne, viccelj, ne, ne, ne igen, a, a, a hallgatása sok értelmű. Az nem szünetjel. A, a társadalom is szokott hallgatni. Uh -huh. És nem tekinteted üres jelnek. Néha nagyon rosszul érzed magad, amikor például e, most oké, okay, migráció van, de kézzel volt olyan a magyar társadalom, simán végignézte, hogy elvitték a zsidókat. És ez nem szünetjel volt, érted? Egy kicsit dimenziót csak most ebbe a pillanatban. Érteni. Ott álltak az ablak mögött, a függöny mögött, és nézték és csak hallgattak, nem csináltak semmit, nem is gondolom, hogy ők ölték meg a zsidókat, de azért érted, ez a hallgatásukkal sok mindenhez hozzásegítették azt a 5-600 ezer itt akit megöltek. Vagy többet, nem tudom. Nem Hallottam akar. én olyan véleményt is ellenérvként, hogy pontosan annyira nem tudták azok, akik a párkányak, mint amennyire maguk, azok sem tudták, mert nem tudhatták, csak ugye a Budapesten akkor még mandátumot bíró zsidó tanács, hogy Az mi lesz sem. a sorsok, mondom, hallottam itt egy rádió Babám, műsorban vagyunk, abám, én csak véleményeket mert Budapesten volt, hogy mit csinált ő, hogy nézette ki, mondta, hogy néztek és mind a mai napig bűntudat, ha van emiatt, de ahogy nem tudta. A ma, én is inkább a, ezt hiszem el A, a magyar társadalom tudta, tudta, ne hazudjon. Éreket fogunk hallgatni, és utána további aktualitásokkal jelentkezünk, igaz? Ja, ja, Kovac, hier Deutsche Soldaten, hier spricht Ilse. Für die nächste halbe Stunde habe ich für euch etwas ganz Besonderes arrangiert. Ein Rendezvous mit dem Kapellmeister eines der bekanntesten Orchesters. Heute ist er der Dirigent des amerikanischen Orchesters der Alliierten Expeditionsstreitkräfte, Major Glenn Miller. Major Miller begrüßt Sie zunächst mit seiner Sendezeichenmusik. Mit dieser allen Amerikanern bekannten Melodie beginnt und endet Glenn Miller stets seine musikalischen Darbietungen. Komposition, die er Mondschein Serenade nennt. Ehe ich Major Miller selbst ans Mikrofon bitte, möchte ich Sie näher mit seiner Persönlichkeit bekannt machen. Glenn Miller ist ein Musiker, der im Ballsaal schon seit vielen Jahren ganz Amerika begeistert hat. Der Rhythmus seiner Musik geht in die Beine, aber er geht auch ins Herz. Als der Krieg ausbrach, hat Glenn Miller all seine Erfolge im Stich gelassen und sich zum Militär gemeldet, um die alliierten Truppen mit seiner Kunst zu erfreuen. Soldaten, hier ist Major Glenn Miller persönlich. Thank you, Wilter. You speak German very well. Ich kann nur sehr wenig Deutsch sprechen. Nur mutig drauf los. Ich werde Ihnen schon helfen. Good evening. I mean, guten Abend, deutsche Soldaten. Im Sprechen bin ich immer sehr kurz, denn ich folge immer dem Sprechwort "Lass Blumen sprechen. Have I said that right? Ich glaube, Sie wollten sagen, "Lass Musik sprechen. Oh, yes. Ich lasse immer gern Musik für mich sprechen. Ilse, you better announce our first number in German. It's in the mood. Glenn Miller und sein Orchester spielt den amerikanischen Schlager... In the szervusz nyuszi puszi ez a baromság Képzelt, Glenn Miller ö, ö, ö, előtt nyomadták a fronton az amerikai katonák a náciknak hogy ne harcoljanak egy kis jazzt és, és szerintem a Glenn Miller az jó döntés volt ugye meghallgatod teljesen lemész hát aztán nem dezertáltak a németek, akkor megölték őket csak mondom, hogy én ebben a betyársereget próbálom ráverni, rávenni arra, hogy hallgassanak jazz -t. Az jó vagyunk, de hát azt tudod, az ilyen fekete zene. Figyelj, a a azért az nem novella, hogy lementek a déli határiszt és nem találtak? Te mondom neked, hogy én az is látok Szabadkán, ők ásott halmon rossz irányba mentek. Azt hallottad? Hát, ez igen, szóval hogy ezért nehéz, tehát az, az a baj ezzel a dologgal, hogy így be kell sem a legszerű. Tehát az, az kétségtelen, hogy ugye azért... Na de ha forgatod a fejed, óvatatlanul meglátsz egyet. De nem, a puszta az olyan egyforma, tudod. Ja, hogy, hogy csak előre néztek? Hát mert gondolom az van, hogy hát a fang tudja merre néztek, de azért az meg lenne ilyen Benny zenével el, és ahogy így a betyárok így, így nem tudják, hol vannak a pusztán, Hát ja, nem ez nem. Hát jó, de azért ez lássuk be, azért ez csak egy elsősorban, hát hogy is mondjam, sportegyesület, és nem igen. a Ulbricht ösztöndíjasok hada. Na, na, de várja, annyira nem az. Most komolyan mondom, euh, láttam egy srácot, akinek az volt a pólójára írva, hogy inkább euh, állva meghalni, mint térden csúszva élni. Ez eléggé korrekt, igen. Tudod, ki mondta? Hát azt hiszem, hogy még amikor tudtam, hogy volt ilyen meleg. Sztálin. Sztálin mondta a második világháborúba, és pont arra gondoltam, hogy fantasztikus. Hogy nem volna. Ugye? És ki a Göbbels ír, írja a, a naplójában, most, tudott... naplójába, most fejeztem be, hogy miért nem tudott... A naplója. Te olvasást fejeztem be, azt hiszem, a Göbbels naplóját írtam. Nem én értem, csak olvastam. Hát. És ő írja, mondja Hitlernek, hogy miért nem tudott ilyen jó mondatokat mondani válságos pillanatokban, mint Sztálin, hogy jobb áll, vagy tehát ő ilyen propaganda okokból is közelít a bukáshoz, Csak akkor gondoltam, hogy már tényleg tök mindegy, hogyha ezek a mé mély magyar Rózsa Sándor ivadékai Sztálin idézetekkel máskálnak a pólójukon, miközben nem találják a déli határszakasznál a menekülteket, akit ha megtalálnak vernének, Érted, hogy ez egy Rábán novella Egyrészt, ha van a másrészt meg nem hiszem, hogy az ország legnagyobb problémája ez a csapat lenne. Ja nem, nem, nem, ez csak szórakoztatás. Animációs, animációs vetülete van ennek nagyon erősen. Jó, jó, oké, hogy animáció, de figyelj, ha most az egész múlt nézem, akkor csupa anime van, mert a Megamort bizottság most eltemette Petőfit. tehát menj ki a sírjához. Bocsi, ott voltam. Ott voltál? Tehát én jelenleg egy petőfi-sándoros emlékpólóban ülök, amit a, a... a... a... ami igen, nődésben és én végignéztem egy egyrészt. De van a... petőfi pólód? Igen. Most ez nem láttam. Nem a nem adom semmiért, mert ott lehettem, amikor, amikor egy, hát egyrészt, amikor pitti egy rész, abikor pitti kattal Udaház Hügyi Ögyel és Gerspik Lászlóval hallgattam együtt, és aztán az volt kezdve, de a kormorán együttes adott elővetők és Várja, állj meg egy picit! Igen. Nekem van egy szerpólom target feliratú eredeti. Viselték a hidon, a arra kellett célozni a NATO katonáknak a repülőből. Arra elcseréled? Nem, rohadt az lehet egyébként. Na, úgy tudok ajánlani. Jó, van egy, egy megamor, rajta van, hogy megamor? Aha, mindjárt az van a tehát a konkrétan a, a, a, a, a, a, a, a megamor sajnos nincs, hogy az van, hogy hmm. 2016. június 17, Petrici Sándor 1828-1856. Nagyon jó. 1856-ban, ha ezt megtudod. És hogy bírtad ki egy, egy, egy, az arcodat, hogy, hogy csináltad az arcoddal ez alatt, amíg ott voltál? Hát, az volt, hogy egy rüssz 8 uh -huh. Ugye első hangon 30 millióba került ez a marvainak ez a kis rendezvény. Megmondom őszintén, egyszer bizonytalanodtam ezzel, akkor nagyon, amikor a, a berkes, kis berkes Gábor oratórium ment, uh -huh. akkor ki kellett mennem. Igazság szerint megpróbáltam bent aludni, de az hangos volt, és amikor elhangzott az a sor, ezt sose fogom el, elfelejteni. És azt hiszem, hogy ezt eltégy magamra is, hogy hogy kortból rettentő szabola. Tehát, hogy értezt, hogy a kardból rettentő zabola. Ez nagyon jó sor ez a Tehát, zabola. Szóval, na, csak ugye túl sok volt benne a, a sangzok. Na, itt kimentem, de azt vettem, hogy a, a Greshpik is kiment, ő is kint volt. Milyen közel áll ez a pankhoz? E, nem. Nem áll a közel? Ez, tényleg, ez egyébként, nem gondolom őszintén, ez egy olyan volt, mint egy lakodalmas miébgyűlés. Ja, lakodalmas vonal ez, aha mert nekem egy picit gyanakodtam a, a pankra. Turbo folk, nélkül. Uh -huh. Ö, nem volt misztikus vonal? Nem, misztikus vonal nem volt. A eh, marmai beszélde volt egy ilyen nagyon érdekes beszéld. Hát itt tényleg a marmai Ferencözőt egyszerű, mint a sárga tánnyi, és ő, Hát én nagyon angolta ember. És akkor... Hát jó, muszik között, meg minden, ez oké, okay, ez belefér. De meg rasszista is volt, meg is volt. De ez a... Szintiszt a paranoia. Tehát, hogy tudod, amikor azzal kezdődik az egész, hogy felgyulladnak a reflektorok, kijön a műsorvezető, a legesleg elején, még mielőtt Piti Katalin művésznek énekelte volna a Nemzeti imádságunkat, és azzal kezdődik az egész, azt mondja, ilyen, tudod, így beszélt, mert azt gondolta a műsorvezető, hogy ettől ilyen tekintélyesebb lett. Minden esetre egyébként egy egy, ahhoz képest, hogy tényleg egy ilyen százas volt boldogult, és azzal kezdtem, hogy hogy önkéntes és fizetett provokátorok vannak a teremben, és ne Aha. reagáljanak rá tudod, amikor azzal kezdi egy levekezte szem, az illa drukkerek, vagy uh -huh. adi andre legények, vagy nem szóval az egész ilyen kínos volt Tehát ilyen nagyon-nagyon kínos volt de mennyire szomorú lehetett a végén, hogy nem voltak, nem? hát és ugye 700 ember volt de nem úgy, hogy provokátorok nem voltak Hát én fidasság szerint sajnos nem voltak. Ugye? Már egy szörnyű provokáció volt a végén, hogy és akkor a műsorvezető elment a morvai, át egy megtört egy nagyon megháraz emberül már, uh -huh. és a műsorvezető kijött, és azt mondta, hogy most Pitti Katalin-nel elvénekeljük a székelyimnuszt és a nagy boldogasszony imádságunkat, és akkor és nem látta valaki Pitti Katalint, és kérdez, de Pitti Katalin eltűnt. Elment. Mielőtt a Székely Hínusz hát, közösen elénekeltük volna. Én tudom, valaki lát a uh -huh. egy kicsit. Nem, én a Pitti Katalinnal vagyok, szerintem már megkapta a lét, és tényleg hagyjuk ezt a székely hát, hínust. De előtte larta a számlánk. Nem biztos, hogy van számlázás, né. De ha itt ilyen lehet nincs, nincsen. Ja, azért ne Én tudom, én nem ismerem ezeket a falu, falusi szokásokat, de ma van petőzös pólom. Én én a magyar társadalomban dolgozom, ilyen fekete munkákért, szinte soha nem akar senki számlát adni, már megnyugodtam, az elején elhittem ezt az adózást, de rájöttem, hogy senki nem hisz. Csak mondom. Hát, tehát én itt a városból és itt mi mindig számlát. Ott még adnak? Hát én adok, mert az úgy van, hogy aki fizet, az kapja a számlát, Aha. és aki, aki akar pénzt, az meg adja a számlát. Ja, értem. Én itt a, itt a város... Költöz vidékre. Mindenért. Számlát. Költöz vidékre, ezt tudom mondani neked, hogy költözvédékre sokkal jobban jász. de azért jó, mert így rengeteg adóbevételt termelünk, és akkor mi fenntartsuk az országot az egészségügyet, a szociális hálót a segélyeket tehát ezt mind, mind hozzájárulunk azzal, hogy adót fizetünk figyelj, a menekült ellátás, igen menekültekről jut eszembe, hogy az a tudod ki, ez a Kisberg Szabolcs Várjál, már valahol, valahol már így láttam, van politika közeli ember. Azt mondom, hogy ő hamisította azt a hírt, a hírta. Miért nincs ő börtönben most? Jelen pillanatban miért nincs börtönben? Mert a BTK-ba ütközik, amit csinál. Hát egyrészt nem, mert hogy ő a kormány kormánypropagandaciai szolgálja, a kettő, tehát most miért gondoljuk azt, hogy ez a szervez nem bevándorló volt? Tehát azért, mert szerb állampolgár, hát nem volt magyar. Egy, egy valóságos bűncselekmény kapján, kapcsán Igen. gyűlöletet e, szított egy a történethez semmilyen szinten nem kapcsolódó népcsoporttal szemben. Ez, ez most jól fizette neked. Én, én most én fel, én, most egy, ez BTK? Én kaptam, hogy... Vagy már nincs BTK nálatok? Vagy mi van? Hogy? Hogy már nincs BTK? De van BTK, csak azt és mert meg, hogy a BTK rugalmas alkalmazása azért az egy elég fontos dolog. Hát nem a, érkezik, nem a törvény betűjét kell betartani, hanem a szellemi Jó, szellemét. És Aha. Én, én most kaptam egy megbízást, én most egy, egy, egy bevándorló, menekült bevándorló ellenes oratóriumot írok. Majd tényleg segíts már, mert én mondjuk nem értek a zenéhez. De a megbízott? Nem, konkrétan nem ismeretlen személyek voltak. 40 milliót hoztak először Aha. a táskában, adtam számlát. És akkor majd azt mondták, hogy ha kész, van, akkor meg még 40 milliót. Arra figyelj, az csak, hogy mert oratóriumot is, hogy amikor majd meg kell ölni a, a kicsiket, a, a barna a bőrű kicsiket, akkor előtte a pap, a király és a Piti Katalin egy hatalmas árjában magyarázza el a népnek, hogy Isten a szenvedésen keresztül vezeti el a jókat a Kánoámba. Ez fontos, mert így tudod kimagyarázni azt, hogy megölted azokat a barna piciket. Lehet az lesz, hogy egyébként ez az aljas német lesz a az. Na az is jó, aljas német, az is jó. Ez az ez a her ódes, az ódes úr fogja majd látni tárolni ezeket. Német, persze, ja, majd kacsintunk. Mi volt hernek? Itt mondanak még, hagyjál már. Frau, ódes és her ódes, ezeket nem ismerem. Attól félek, hogy ilyenkor jegyzetelnek, aztán megcsinálják, én akkor mindig rettegek, érted? Azért, azért kéne gyorsan írnunk egy Joratúr, hogy most ne, hogy más megizsa. Azt mondod, hogy figyelj, írjunk egy antiszemita, meg egy szenofób oratóriumot. Ez nem, Mert hát, ha érted, most nem tudjuk, hogy fúj a szél pontosan. Azért többet? Konkrétan a migráns, migráns ellenes oratóriumot fizetik ki. Most az a, a ja most az a, a, a, a, a kúrás. Aha. lehet, hogy most egy kicsit szeretni kell a zsidókat, még utalni is rá, hogy azt is milyen jól működik a fal. Te, az... Ö... Mondjak adatokat, érdekelnek ilyenek? Légy, igen, én szeretem. Cigler Dezső MTA-nak ott a kutató jogtudományi intézetben dolgozik. Ő nézte meg, mindig olyan kínos, amikor jön valaki, aztán megnézi a, az adatokat, hogy főleg ugye Sz Szíriából meg Afganisztánból jönnek a menekültek, e, hogy, hogy, hogy miért jöttek el. 220 ezer ember gyilkoltak, meg 840 ezeren sérültek, meg 7 millió menekült el. Tehát csak úgy tudod, hogy elég nagy a lökés. Oh. És a menekül státuszért folyamadók 35%-át kapásból elutasították. Miért nincs B.T.K.? Figyelj! Kidolgoznak törvényeket, hogyha háborús övezetből jössz, nem érdekes, hogy gazda nem érdekes, hogy elvileg meg kell kapnod. Biztos adat van arra vonatkozóan, hogy 35%-uk nem kapták meg. Nem, ez csak füllentettek. Kik? A, ja, a, azok a, a szírek. Mi? Az csak azt hazudta, hogy háború ja. füvezetből jön. Holott nem is, hanem Velencefűdön lakik. Ja. De, de tudod, -e, de milyen ez? Hát olyan, mintha most elkezdenek jönni a mondjuk a, izé a bereg, Beregszácikből, bereg Kárpát-Aljaim, mit tudom én, milyen magyarok, hogy hát Ukrajnában háború van, és akkor mindenki menekült. Hát érted azt mondom még, hogy hát csak nem. Hát, uh, so, okay. 240-en kaptak 2015-ben. Tehát, érted, nyomják ezt a több ezres, tízezres, meg tudod, népvándorlászumát, közben 240-en, ezek egy gödörbe elférnek, kapott hát, mennek. Hát 240 azért sok ember. Hát annyi a NBA egy átlagos nézőszáma hát az, az igaz. Az az igaz, egy MTK ö, Igen, telcsút. Egy meg. Egyébként megadni a menekül státuszt, hogy a, a, akar maga alcsút rúgker lenni, és akkor ha akar, akkor, akkor maga A alcsút toboz szurkolói vesz, és akkor megy rögtön szurkolni. Tehát, és aki megadja, maga mit akar, én MTK szurkol, menjél a picsába, és akkor ezeket elküldik. Igen. Na ez az utolsó szörnyű hírem, hogy képzeld el, Magyarországon a a kérelmek 9 át bírálják el kedvezően. Európa, Európa ez az arány 45-50 Érted? Érted? 9 megy át a tűfokán. Na, nem meg Svájcot, szerintem ott rosszabb. Ott rosszabb, azt mondja, De jó, de ők mindig is... Na jó, csak azért mondom, hogy itt állatira be vagyunk szarva, aztán közben öh, a statisztikák más mutatnak kemény csávok vagyunk, a miniszterelnökünk ilyen kemény csávok, és másrészt meg én azt gondolom, hogy tehát kell tartani hát ha visszajönnek azok, nem elmenekültek eddig ebből az országból, uh -huh. és a, azért pedig elvégezzük mi az ő munkájukat, nem ezek a, ezek a mindenféle szíjából, az még gerekkérten. Az igen. Én elhatároztuk az Ágival, hogyha majd állnak a sátortáborok, akkor majd beépítjük a, a programjainkba, hogy elmegyünk vadasparba, megnézzünk a sátortábort. Hát az nagy buli, egyébként én már erre úgy építenem őket, hogy ilyen nagy örtoronyi és kilátó. Igen, a nézőknek. Azért nem jó elvegyülni, mert ott, hogy vonták, hogy ezek ilyen betegségeket hoznak a szendvicseikben. Tehát én azt mondom, hogy ilyen magasról így lehessen nézni. Az, az, az. Igen, átnézni a NDK-ba. És ha 100 forintot bedobsz a látsőbe, akkor jobban látod őket. Nem, mert perecet lehet ledobálni, meg igen. Most perecet, igen. De ki van írva, hogy tilos, de akkor is mi szeretjük az embereket, és megethetjük. Igen. igen. Figyelj, te a, ez az utolsó, amivel nyomasztalak, aztán átadom. Nem, nem, Engem nem nyomasztasz, egyáltalán. Most a baloldal úgy tűnik, hogy megújul, és a gondolkodóknak egy megfelelő géniusz locittelem, Tóbiás József, és létrehozza a Horn-Centert. Na, ezt akartam oratóriumot is írjunk, mert érted ki tudja mi lesz a következő hetekben a hónapokban, én több lábban szeretek állni. Milyen? Nagyon jókat mondasz. Képzeld el azt a... oratórium, mert ő nagyon jól megragadható lenne ugye abban a választási fejékében, amikor neki volt ez a baleset. Igen. Tehát az egy nagyon jól színpadra vihető ilyen, nem tudom milyen kelfi szék, vagy amit ő is a fején. A dramaturgailag azért van igazad, mert ak akkor viselte ezt a kerti széket a fején, amikor éppen a pártársai teljes erőből megpróbálták kinyírni. Az egy izgalmas rész lenne a drámában a vége felé, hogy hogyan fordul ellene mindenki, erről ugye elég mélyen régóta hallgatnak, és ez ezért itt robbanhatna. És ez lenne az agysugár, agysugár kivédő, ezt az idegenektől kapta ezt a szerkezetet, és ez csak duma volt, hogy a csigolyáit védte, de ez gyakorlatilag visszaverte így az agyrohasztó sugarakat, amiket a szanyi tibor rá. Láttad az utolsó ö, ö, fellépését, beszédét? É, azt hiszem igen, so. kicsit be van nyomva, de nem ez a dologban az érdekes, <tos> ugye ő általában azért tűtüzött, hogy... Azért abban benne van minden, az egész szétesés, szétruhadása, hogy... De ez legalább megvan, de a a, a, a szabad demokraták széteséséről miért mi nincsen jó nézhető videó? Hát én nem tudom egyébként, én, én, én gondoltam, hogy írok a kókáról egy oratóriumot, de hát nincs benne elég anyag, érted? Igen? Még úgyse, hogy most a kormány embere? Egyet, benne elég anyag. Még a dentszkén is gondolkoztam hogy egyébként, de az max, hát az max, egy ilyen tánc színházas valami. Az inkább menüett, igen. Nem, menüett, vagy piruett, vagy ami van az, ami, túl, amikor mozognak. Szerintem a kóka történet még nincs kész. Én látok benne esélyt, hogy pár rendszer kiszolgáljon. Én azt tudom, hogy a második felvonást ő most írja. Igen, azért mondom, hogy ő még sztori közben van. Ő még, még az egy sikeres vállalkozó. Igen, egyébként azt élek. Figyelj, hogy vannak a kis állatok. Ebben a melegben, hogy bírják? Az ingázunk, úgyhogy most lejöttünk éppen. Csilleberszül a Moskatre, és minden mindegy hozzuk, tehát egyik kezünkben egy kutya, másik kezünkben egy nyúl. Uh -huh. És így gyakorlatilag egy kicsi Vándor cirkusz vagyunk, akik megérkezik a különböző helyszínekre, de mindenki, mindenki jól van. Jó van, jó van, vigyázzatok magatokat. Sok folyadékot vigyatok, főleg a nyulak folyadik bevétel, ez nagyon fontos én is ezt mondanám a hallgatóknak és ne alkohol és ne koffein Megyek csinálok is egy kávét igen igen, igen. nagyon jó puszikálok, édes mackó. ciao Vakács Lista és Gáborral egy kicsit vissza csöppenünk a, a, a magyar politikai szürrealizmusból a forró valóságba. Az első, az mondjuk, hogy nem az, hogy semleges, hanem nagyon pozitív dolog. Nem győzünk eléggé hangsúlyozni, hogy van archívumunk. Ki ha, ha, ha, ha. Így van, értsétek meg, nem kell aggódnotok, hogyha lemaradtok valamiről, sőt, ha az ember megszeret valamit, akkor az archívum keresztül tudja követni. Én ezt teszem, én nagyon sok médiát fogyasztok, és mindig archívumon keresztül Te látják a pocakodon. Igen, igen, igen, igen, sajnos. Igen, de most ez rádió, és nem látják a testemet. Nos, tehát ki archívumnak szereti, ki hangtárnak szereti, de, de. de lényeg, hogy a következő websájton, hallgathatók vissza, meg oda az elhangzott műsoraink. vagyunk.hu. Tehát kedves hallgatók, akik olyan ismerősökről tudnak, akik bármiért lemaradtak volna, akár a Csapó féle, akár a Darvasdóri életmód magazinról akár lemaradnak most éppen, ahogy éppen ezt nem hallgatják erről a műsorról, Léna. meghallgathatják később a vagyunk.hu oldalon, de hogy és közben ezt? lehet takarítani. A rádióban az a jó, hogy, hogy... Hát én úgy rádiózom, hogy folyamatosan közben valami munkát végzek. Nem szellemi munkát nem lett, mert az ember nem tud figyelni. De virágot locsolni. Azt úgy... tudod, hogy honnan származik a szappanopera kifejezés? Mert biztos kevesen gondolnak bele. Tudják, hogy mit jelent, de hogy honnan származik. Biztos a tévé ott volt a mosógép fölött. is. És... A mosógéphez a tévének nagy köze van, komolyan köze van. Tehát jelentős összefüggés. Nos, tehát a, a szappan az angolul ugyanaz a szó, vagyis szó, mint ami a mosóport jelenti. Csak nem feltétlenül követ minden nyelv, minden apróságot az angolban. Tehát nem szappan operának, hanem mosópor operának. Igen. E, vagy hát ilyen e, langyos, semmit mondó műnek Igen. kéne nevezni. Mert hogy a gyártók, egyben reklámoztatók, hirdetők azt találták ki, hogy vasalás, házi munka, takarítás közben... Ugye ilyen műfajt kell sugárra? A rádió kapásban. Amivel kapcsolatban nem baj, hogyha mondjuk egy mosópor e, reklámot nem teljes egészében néznek végig, vagy nem néznek végig egy ilyen sapanoperát, mert annak a szünetében el lehet sütni egy mosópor reklámot. Na, de rádió az pont ilyen, tehát halló, itt vagyunk, .hu, ha most valaki lemaradna. Ehhez képest, ugye, miközben készülünk a soron következő vasárnap délutáni élő adásra mindig meg szoktunk szellőztetni egy-két témát, és meglepő módon a 20 néhány perccel ezelőtt említett uh, téma, vagyis a képviselők fizetése volt a leginkább inkább uh, szétkapott és, és véleményezett téma Valaki neked is volt ehhez hozzászólásod de... Hát Igen, nem érdekel én... az ő pénzük, én tudom, hogy az egész Magyarország az idicségbe fetren, és jó sok pénzük van, mert családilag osztják de nem ezt tartom a problémának, mert egy ország nagyon gazdag, olyan értelme, hogy az uralkodó osztályát is el tudja tartani. A nagy probléma az, hogy ezt a, a pénz nem, ebből nem lesz több pénz, és ezt nem forgatják vissza a társadalomba. Tudod, hogy hány közgép dolgozó van? Hát ezen vagyok felháborodva. A közgép dolgozók bérét, vissza kéne forgatni a társadalomba? Nem, hát 170-en vagy 300-en vannak, akkor értelmetlen a kérdés. Tehát az a baj, tényleg, hogy a, a a, ami a világon, hogy egyre nagyobb a szakadék a gazdagok és a szegények között, tehát semmi szociális nincs ebben. Na felolvasok néhány véleményt, mert ugye ez a szokás nálunk, máshol is, de nálunk feltétlenül, hogy hát megtárgyaljuk azt, hogy te hogyan reagálsz a hallgatók reakcióira. Szecsődi István, vannak ilyen szerzetes rendek, akik némaságot fogadnak, Értsd, vagyis ugye ez a bizonyos képviselő, Igen. aki 55 milliót Krapista, keresett. Krapista, karkauzik. Előbb kérdezte, Bíró hívják, fideses képviselő, 2010-ben választották. és hát neki. Gyakorlatilag e, ezzel a hallgatással eddig a, Cs, a más orgánumok és e, hát, e, hozzáértők számítása szerint 55 millió, 55 millió forintot keresett. Na, aztán Jakab Márta nálunk írja, tehát... A Márta. Nálunk a tevéssel többet lehet keresni, mint becsületes munkával. Azok a hiszékeny emberek, akik megválasztották, remélem elégedettek a választottjukkal. Nem igaz, hogy semmit csinálhat, például hallgat. Igen, hiszen aki nem tesz semmit, ugyanez a hallgató, illetve e, mondjuk így követőnk írja, az nem ronthat el semmit. Éppenséggel minket is hallgatnak, sokan, akik igen. nem telefonálnak, de nem baj, mert egyformán jó. Ők ósva. nem is rontanak el semmit, mi rontjuk el Itt az adást? Szilárd, nem. Igen. szerint. Ez ami mi levent, néma-leventénk. Aztán, jó, van egy nagyon vitriolos csúnya beírás, ezt, ezt, ezt, ezt, ezt mellőzzük. És aztán Beretszírén azt írja, hogy hát abból nem lehet baj. Tehát nagyjából egyöntetően azok a vélemények, hogy, hogy hát aki hallgat, az, az, az, az nem okoz kárt. Ugye, igaz, az emlékszem, hogy amikor katonának vittek, anyám mondta, hogy próbáljuk hogy középpen állni és ugye, eltűnni, ezt a bátyám is mondta nekem. Mert még mindig a legjobb túlélés az, hogyha nem látszol. Uh -huh. Tehát egyrésztől ez igaz. Ö, ő ennél azért több szerintem, mert a Woody ellennek van egy olyan filmje, amikor az operatőr nem tudja fölvenni, mert az arca elhomályosodik, és teljesen kétségbe van esverő filmszínész. Ö, ez, ennek az embernek nem kell kétségbe esni, hogyha továbbra se látszódik, és olyan sok pénzt fog keresni, és szerintem ő ő egy, siker, ő egy siker történet. De tudod, függetlenül ettől, csak viszont ennek kapcsán azért sokszor felmerül, gondolom te is filozofáltál már azon, mert te úgy szoktál, hogy, hogy jogos-e, hogy ha valakinek országgyűlési vagy más képviselőként, honatjaként, vagy városatjaként, akinek ugye az a dolga, hogy legyen véleménye. Tehát jogos-e az, hogy tartózkodhat? Tehát szerinted neked mi a vélemény erről? Általában tartózkodni én, én már lehetőség. Én, én, én nagyon vadakat képzelek, én az elektronikus és a net alapjának közvetlen vissza, visszahívhatóság rendszerében Na jó, én is. gondolkodok, tehát érted, én radikálisan azt gondolom, ezt a csákot az első esetben visszahívom, de hát itt ki kell várni az időt. A népünk meg annyira bírka, hogy aztán újra megválasztja, hogy hallgasson még 8 évig, Azért mondom, hogy itt, itt a választó és a képviselő megtalálja. Bocsánik, hogy személyeskedjénk, mert tényleg nem Igen. célom. De hát, hogyha, mint olvasom, egy másik sajtóorgánom összeállítása alapján 2010-ben választották meg, akkor ha nagyon jól számolom, egyszer már újra választották. Hát azért vagy mondom, legalábbis hát azért újra mondom, hogy bekerült. Nem csak ővé a buli, népünké is a buli. F Figyelj, én, én, én visszaállítanám a görög agórát, persze internetes vonalon, és nem is politikai pártokra, hanem ügyekre Szavaznék azokat az emberek. Tehát létezik egy új demokrácia felfogás. Én ebben sok fantáziát látok, de szerintem az az idő, hogy ez kb. milyen vagy hogy. A lényeg az, hogyha például valaki nem intézi el a csatornát, pedig megbízott, mint képviselő, hanem szénénén hallgatta az arcát, akkor visszahívom. Mert nem fele meg a projektnek. De ez azért érdekes, mert tudod, nem ideológia mentén osztódik a politika, ez egy, ez egy új elképzelés. A dolog izgalma az, hogy technológiailag újra megvaslulósítató azt, amit Szokrateszik kitaláltak. Mindenki beleszólhat. A itt és most. Én is agorapárti vagyok. Na hát ebben rádió. Mondjuk a, a telefonszámunkat. Hát, hogyha akik, akik eddig, eddig hallgattat azok. És akkor, ha nem hívtok, hívjuk a pozitív zsidót. Addig is hallgatom zenét? Hát ha persze. Hallgassunk. Tisztelet! Péter! Bibik, Péter. a dolgnak a, a nem változtat, amit az, a, a bizsor elején említettél, de az, az illető az nem jégkocka árus volt, hanem dinnyi aki azt az öngyilkos merényletet elkövette. Emlékszik? Az is gonosz, így is gonosz, úgy is gonosz. csak a pontoság. Ez, ja. A tragikumban nem változtat, Csak, uh -huh. csókollak. Van megoldásunk? Van egy pár, ami, hát hogy mondjam, Közelít, de egy kicsit még, ha már ugye a csapó tudjátat a, a teműsrodnak is és a lehetőséget, uh -huh. hogy a feladványjal kapcsolatban a hallgatók megnyilvánulhassanak már, a hallgatóid, akkor na, terem és grillterasz, Balaton-szabadi sóston, melyik tópartján található az a népünk nem jön rá a Balaton-szabadi sostóból de képesek nem figyelni, csak, az, csak hogy Valószínűleg a kánikula miatt azok, akik rájönnének, még nem feltétlenül... Tehát nem a velencei tó meg. a megoldás, az a lény. Így van, de aki úgy érezte, hogy rájött, az nem a helyes megfejtése jött rá. Lényeg az, hogy most még 20 percig akkor a Facebookon is, a halloween vagyunkon is várunk megfejtéseket, illetve telefonon is. A 0670 93 és 5000 forint lesz a lefogyasztható Hát mondjuk, hogy konzumáció olyan nagyszerű kifejezéssel éltem, de már át is adom a szót, mert vendéged van a vonalban. Így van, itt van Brauer. Péter, szárbusz, szárbusz! Hallom, hallom, konzumálni kell. Hol kell? Kicsit konzumáltunk, de értette is a piaszról ezt. ha tudod a megfejtést, nem mond légy, ne hogy kimond egy a Balaton szót, ne hogy kimond. <gül> <gül> Elszer ágába sincs. Hát akkor konzumáljunk egy nagyot. Egy örömhírrel kezdjük mai pozitív találkozásunkat. Jonathan Polár. Az az izraeli kém, ami az, aki az Amerikai Egyesült Államokban 1985-től van fogvatartva, úgy tűnik, hogy az végére szabad láb. Megőrülök. De jó, ez nagyon pozitív. Én izgultam érte. Én is izgultam érte. Ez egy nagyon-nagyon beteg sárc, aki sokat szeretett volna tennie hazáját, kettős állampolgár volt amerikai izraeli volt. Ott valami nagy baliga történhetett, mert amikor menedékjogot kért, akkor az izveliek kiadták őt az amerikaiaknak, és keményen megbüntették, habár szerintem nagy titkokat nem állult el a baráti. Ott... De azt tudod, hogy nem kapott érte pénzt, tehát csak hogy mondjuk a hallgatóknak, hogy nem, ő nem az, aki azért ad el titkokat, hogy pénzt kapjon érte. Nem, ő úgy érezte, hogy vannak olyan titkok, amit egy baráti országgal meg kell osztani, igen, igen. Tették, és igazságérzetből ezt meg. Igen, érzed, bocsánat. De jó, kiengedik örülök. Hát mi, mondja, hány éves lehet most azért? Hát ő most már közeleg a 60-hoz, akkor még nem is öreg. A igen. fizikai állapota, az biztos olyan 90 éves ember fizikai De... állapota, nagyon rossz körülmények között tartották őt, nagyon pikkelnek rá, igen. és komoly egészségügyi problémái is vannak, közben elgondolkodtam, hogyha. Vajon hány száz amerikai kémet lehetne lecsukni, illetve Németországba hát tartani, meg pár baráti országba, ugye Igen. az elmúlt időket idézzük. De, de hát jó, ennyit a kémekről. Ma 21 éve, hogy az iráni jó emberek, Argentinába egy közösségi házat felrobbantottak, véletlenül egy zsidó közösségi házat, amelynek a helyszínen 85 halálos sebesültje volt, akik a helyszínen életüket vesztették, és még több száz sebesült volt. És muszáj beszéljünk egy kicsit, ha bár, ha jól emlékszem én belpolitikával nem szoktam foglalkozni, de most a heti eseményekhez, az újkori vándorlás miatt muszáj, hogy szót emeljek, mégpedig olyan emberek véget, akik nem látom a hosszú út porát. Tehát egy csütörtöki sajtótájékoztatón kérdésemre válaszolva azt mondták, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, majd másnap a kelet-közép-európai FBI főnök is ugyanezeket a kérdéseket tette föl, tehát a menekültek között elképzelhető, hogy sokan vannak, akik nem igazán menekültek, hanem előtte esetleg valami jó kis terrorista kiképző táborban. Hát ha van esze az ISIS-nek, természetesen rácsatlakozik a projektre. Persze, és ugyanakkor ők tudják azt, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy kiskorúak már is viszik őket fótra, e, hát ne tovább a dolgot, egy biztos... De hát ez szakmai kérdés, nem? A kémelhárítás. Hát igen, de ezt ma már egy egyszerű rönggenfelvétellel meg lehet állapítani valakiről, hogy hány éves. Hát igen, ezt például. tudom, hogy ez sok pénzbe kerül. Egy fogorvos is megmondja. Jobb az, jobb az, hogyha elhisszük az idegennek, hogy hány éves, hisz nincsen semmiféle papírja sem, de azért az útpora nem látszik rajta. Ez nem is biztos, hogy pozitív hír volt. Még a héten történt velem egy nem éppen pozitív dolog, de elmondom a kedves hallgatóknak. Tudják-e vajon, kedves hallgatóim, hogy hogy gondoskodik egy üzlet arról, hogy spóroljunk. Nem fogják kitalálni. Összevásárolunk olyan 17 ezer forintért mindenféle dolgokat, majd azt mondják a kasszánál, és plusz 20 forint, az a csó. Persze, természetesen nem nekem föl, Fölmegy a nem létező vérnyomásom, és mondom, na azt nem. Mert sokat jársz külföldön azért. Így van, és akkor azt mondják, hogy akkor tessék szépen visszapakolni a helyére, Kiúzogatni a képből, sok egészséget nem nyírok be a vásárlók könyvéről, mert arra nem pazarlom az időmet. Kutyából nem lesz szalonna, maguk még mindig nem tudják, hogy hogy kell eladni. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen be kellett volna érni is ez a kislány, aki az a üzletvezetőt játszotta a szereposztásba. ő nem a saját üzletét teszi tönkre, hanem másokét akik sok pénz, sok energiát befektetve hozták létre ezt az üzletet, és hagyott elmenni egy embert 17 ezer. Meg megvan félemlítve, meg fél hogyha nem adja el a neylonszatrokat, érted, nem, nem veled akart gonosz lenni, hanem tényleg van ára a szatyornak. Ja, előtte ugyanezen állján ittam egy kólát is, és mondta így, rábökött egy ma nem adunk poharat, mert nem működik a mosogatógép. <gél> Aztán, e, a, akivel voltam, az egy süteményt vett magához, ő neki megmondták, hogy szólja a kezéből, mert a tányért sem lehet mosogatni. <gél> hát akkor mit háborogsz látod? Tehát van ennél rosszabb. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen pozitív volt a dolog, mert ma, amikor nálam járt a takarítón, én és mond, meséltem neki a sztorit, akkor mondta, ugyan már Péter hülyeséget beszélt, és kihozott a gazdagokból egy ugyanolyan trikot, amit ott akartam megvenni, amit tavaly ilyenkor vettem, és még kisebbontottam. Látod, látod. Tehát, kedves hallgatóink! Így is lehet takarékoskodni. Én bízom abban, hogy ma nagyon sok folyadékot fogyasztottak, és ezt fogják tenni a jövő héten is, hisz folyadékháztartásunkról gondoskodni kell. Ne felejtsenek reggelenként szellőztetni, amikor még hűs van. A gyógyszereket bevenni, de a kávéval tessenek vigyázni. Én, aki egy nagyon nagy kávéfan vagyok, rájöttem ebbe a nagy melegbe, azért azzal vigyázni kell, mert az ember, Isten ments, a túlzott kávéfogyasztásból a nagy melegbe esetleg butaütést is kaphat, azért meg kár lenne ilyen melegbe. Ezen kívül a héten szenzációs előadások lesznek, szabadtéri előadások, Izgalmas műsorok, például ha a Q-rádiót fogják a héten hallgatni, Kedden, akkor ez Nagyon izgalmas beszélgetések lesznek, de ami a jobb lesz, az a jövő vasárnapi műsor, amikor újra találkozhatunk, és elmondhatom önöknek, hogy mennyi minden pozitív dolog történt velem a héten. Halleluja. Köszönöm. Glória, halleluja a legjobbakat minden kedves hallgatónak. Jó hetet, és neked is természetesen, és további jó konzumálást. Uh -huh. ciao. Néhány és neked mi a stratégiát? Hogy fogod túlélni a meleget? Egyrészt megvárom a végét. Igen, ez jó stratégia. A Priznicset nem véletlenül kérdeztem, amit ugye te második hazában valószínűleg Priznicsnek említenél, igen. vagy <laughs> e, e, m, vagy vizes lepedőnek említenél, igen. Úgyhogy én szoktam, <coughs> mint ahogy talán most is látod, pót, pólómat, fölül és akkor párolgok Na, Robi, itt vagy? Te mit használsz a meleg ellen? Robi, mit használsz a meleg ellen? Szia, hát én leginkább most uh, vizet használnék hm. bármilyen mennyiségűt. Én éppen motorról leszállva, Állati rá, vagy, és eszembe jutottam, amikor a jó barátoban rossz a bőruháját próbálja visszahúzni, és hát nem nagyon sikerülne kiizzadtan. Nem túl kellemes bőruhába lenni, bár motorozni szerintem nagy motoron csak így lehet. Hát köszöntök mindenkit én is, és hát igazából nem tudok becsatlakozni az előző beszélgetésben, mert nem hallott, hogy miről beszélget. Kérdezlek, Ezzel, hát, büdös vagy most? hogy megálltam motoron, már Magyarország. Figyelj, kérdezlek. E, igen? Figy büdös vagy most? Mint az állat. Jó, jó. jó. Tehát, e, ilyenkor nagyon jól lehet szója egy biztosan mert biztos lenne és Bárhol lenne helyem, ahol meg egy tömött metró esetben, mert szerintem riasztó szagom lehet. De hát, láttam már nőt bőrnadrágba? Láttam, hogy nem. És mit gondolság? is. Tehát én nekem ez, ez mind A bőr az, az lezárt teljesen, mondjuk ki, nem? Lezárt teljesen, de az a furcsa, hogyha mondjuk ebben a melegben, mondjuk farmerba motoroznék, akkor a farmer rosszabb uh -huh. érzést ad, az átázik, az, az tapad, az, az rosszabb, mint egy bőrnadrág. De a tény, hogy, hogy párologni nem lehet benne nagyon. Ja. Ez egy ilyen sauna hm. tulajdonképpen. Az érdekes, hogy nem találtak ki egy olyan anyagot, ami lélegzik. Hát figyelj, már van... Van ilyen. Van, van olyan bőrruha, amit ugye klímás bőruhának hívnak, ami egy olyan bőrruha, ami belül mindenhol, vagy legalábbis majdnem mindenhol egy ilyen felfújható ballon tartalmaz, amiben hidegvidet kell önteni, és az melegszik ugyan, hm. eh, cirkulál a meleg hatására a bőrruhában, és ettől hűt érzemben e, van ismerősöm, akik van ilyen, sokkal jobb, mint a, a miénk, de hát... Millióba kerül. A, van a motornak meg, hogy is mondjam, vannak olyan dolog, hogy ha hideg van, az a bajunk, ha melegben az a bajunk, én el vagyok ezzel így most. Figyelj, vannak vannak motorosok, miért nincsenek zsidó motoros klubok? De ez egy nagyon furcsa dolog, és ezt talán már mondtam neked ezzel, hogy azt szeretem a motorban, hogy igazából biztos vannak motorosok meg... Lehet, hogy vannak zsidó motorosok, nem tudom, de hogy tulajdonképpen ez egy olyan e, társaság, hogy itt mindenki örül a másiknak, mindenki integet a másiknak. Egy ideig azt hittem, hogy ez egy ilyen felületes köszönés, olyan motorosok egymásnak köszönnek. De akárhogy is látom, hogyha valaki bajba jut, akkor HV motoros megáll, megkérdezni, hogy ugyan már mi az, hogy tudok-e valamit segíteni neked. Én is voltam, hogy egyszerűen telefonálni álltam, mert aztán már az volt, hogy az út állok, mert mindenki hírt azt kérdezte, hogy, hogy mi a baj. Tehát biztos vannak ilyen motorosok, ahogy vannak olyan emberek, meg ilyen emberek, motorosokban is vannak, de mégis a motor ez egy ilyen összetartó, kohéziós erő. Jó, de érted, hogy a Mossad, érted, az elit kommandó top 10 versenyében az előkelő helyen van, miért nincsenek a Harley Davidsonnal, vagy a goly motorosok, vagy a Kukuszlánnal szemben zsidó, kemény zsidó motoros bandák? Légy, és nézd utána a jövő hétig. É, igen. Vagy ha vannak, akkor melyek azok? Szóval nem tudom, mennyi időnk van. Hát ugye ilyen közel a 40 és azt hogy a szexről én mindent tudok. És Elmúlt 25 év tapasztalatát tehát így nem akarom összefoglalni, de összetudnám majd egyszer megírni egy könyvbe. És hát megnéztem a Bulvári híreket egy ilyen 10 perccel ezelőtt, és hát azt láttam, hogy minden arról szól, hogy xy y lefotózta magát, vagy fotóztatta magát, zsenge lenge öltözetbe, xy eh, tangába pózolt. Akkor okay. kihogyfűtötte magát, hogy Szabó Zsófi befejezte a tévézést, és hallják a, hogy tévézik. Jó, tudtam, tudtam, de hát azért ne, ne csájnod, hogy mintha mit tudom, ilyen e, Gobi Hildáról lenne szó. És ez egyszerűen nem, nem találtam normális hét. Erre megcsapja a szememet egy, egy oldal, ahol azt mondják, hogy egy dolog, amitől jobb lehet a szex. Na mi az? Elolvastam mind öt tip, hát nem tudom, nekem egy se jött be, vagy megállap, hogy egy kellene, hogy mitől lenne jó a szex, vagy mitől lenne egyáltalán a szex. De hát ezt már nyilván sokkal nehezebb dolog megérteni. Erre lapozgatok, lapozgatok, négy dolog, amitől szex előtt, négy tip, amitől jobb lesz a szex. Mondom, hát ezt tényleg most kimazsolázom, hogy miért. Ez Szemezzetek. Most tudom azt, hogy, hogy vagók között félszemű a király, de hát amikor már ott vagyunk, akkor már nem, nem kell már szemezgetni, talán a sötétben meg egyáltalán. Hát sötétben sötétbe szemezni tudod, sötétbe. milyen jó. Nézzetek hát. közös képet, mert a régi emlékézetek összekovácsolást jelentenek, és akkor még jobb Hát én nem tudom. Van nekem egy olyan képem, ami után szüksége nekem futnom kell, ké, hogy rohannam kéne, ha ezt hogy nő meglátnák. Még akkor is, hogy a közös kép. És a negyedik, az volt a legjobb, Ölelkezzetek. Ölelkezzetek? Előtt. Őrelkezzetek? Jézus, Jézus. Jó, hogy nem azt mondja, hogy fideszi előre, vagy nem De. tudom. Tehát, hogy, hogy hagyja lejjen meg utána. Az... De megérdemlett a ja. bulvárt olvasol. Köszönjük. Hát megérdem lett, ha szex témában bulvárt olvasol. Az az igazság, hogy elolvastam egy angol lapot, ahol ami e, általam is nagyon szeretett nézszer van szó, és volt benne egy mondat, ami megcsapta a filmet. Lefordítva annyit teszt, hogy miért gondolja azt Magyarország miniszterelnöke, hogy ha egy hazugsága nem derül ki, az attól már rögtön igaz lesz. Jó, legyen ez a hétre a vezérmondatunk, a jelmondatunk. Mondom, hogy nem is akartam kommentálni. Azért mondom, ez jó. Jeleztem. Jó, tehát a hazugság automatikus. Jó pancsolást. Köszönöm. Mindenkinek szép napot kívánok. Neked is puszinyuszika. ciao. Oh, my God. Köszönöknek mondom, akik képesek arra az őrültségre is, hogy kedden 11 és 1 között újra meghallgassák a bakáslistát. Házi feladatot most nem adtam, de továbbra is azt gondolom, hogyha könyvet olvastok, imádkoztok és szeretkeztek, akkor nem szúrjátok el az időt. Ciao.